Почувши це, обозний одразу змінився на обличчі. Відпустивши козачка, він розірвав конверт і швидко пробіг очима присланий папір. Обличчя його набрало стурбованого виразу. Губернатор кличе негайно до себе у важливій справи, промовив обозний уривчасто, не дивлячись на дочку. «Дай Боже, щоб все не було наслідком твоїх слів. Зараз вирушаю, довідаюсь в чим річ». Він склав папір, сховав його в кишеню кафтана і, обернувшись до Дарини, сказав неголосно. Але з таким лютим притиском немов хотів, щоб слова його голками впились у мозок дівчини. «Слухай, дочка, я не знаю, чи повернуся сьогодні. Якщо без мене приїде полковник, прийми його пристойно, як і личить нашому званню і рангу. Та пам'ятай, щоб я більше від тебе дурниць не чув. Піс незабаром кінчається, і коли на те буде Божа воля, через два тижні ти будеш дворянкою, полковницею». Обозний круто повернувся і вийшов. Приголомшена, обурена батьковими словами, Дарина так і закам'яніла посеред кімнати. Тим часом у дворі щинилася метушня, і хвилин за п'ятнадцять дівчина побачила, як з двору виїхав Редван – у котрому поважно розсівся генеральний обозний, спираючись на товсту дорогу палицю. Слідом за ним помчав і губернаторський ганець. Челядь зачинила ворота і, перемовляючись, пішла до своєї роботи. Незабаром затих і стукіт коліс Ридвана. З даринених грудей вирвалося полегшене зітхання, знесилено опустилася в крісло, та, помітивши у дворі тітку, яка швидко йшла від льоху до хати, квапливо підвелася і вийшла через другі двері в сад. Дівчині хотілося нікого не бачити. Залишитись хоч на якийсь час самій. На одну думку про розпити, нарікання і умовляння тітки, вона здригнулася, наче доторкнулася до чогось огидного і бридкого. Дарина швидко пройшла сад і, відчинивши хвіртку, ступила в ліс, Тут вона звернула на знайому улюблену стежину і пішла повільніше. Їй раптом пригадалося, як на цій самій стежині страшна циганка ворожила Найді. Дарині здалося, ніби вона й зараз чує той сухий і скрипучий голос. Дівчина здригнулася, але тривожні думки одразу ж стерли цей спогад. Після розмови з батьком Дарині все уявлялося в похмурому світлі – Очевидно, він твердо вирішив віддати дочку за полковника, а що полковник теж, певна річ, не зверне уваги ні на її сльози, ні на її благання, ні на її відразу до нього, то батько, певно, схоче силоміць доскочити свого. У неї лишався тиждень строку. За цей тиждень треба було знайти вихід. Що ж робити? Як врятуватися від цього жахливого шлюбу? Втекти куди і як? повідомити найду. Але ж він покинув монастир, і хто скаже, де його шукати. Може, подався на Запорожжя, може, ховається в лісах, збираючи гайдамаків. А може, вже підняв десь повстання. Та якби вона навіть і знала, де він нині, то кого б послала до нього? Немає в неї такої вірної людини. Одначе, треба щось придумати. Не чекати ж того часу, коли її силоміць потягнуть до вінця. О, Господи! Як це їм обом не спало на думку, що батько може віддати її заміж? Адже повстання триває не день і не тиждень. За цей час батько, побоюючись гайдамаків, може переїхати з нею десь на лівий берег, куди не долетить навіть звістка про коханого. Та вони тоді й не подумали про це. А тепер що діяти? Дарина зупинилась на мить у затінку розлогої липи з болісним напруженням перебираючи можливі відповіді на своє запитання, і не знайшовши жодної задовільної, пішла далі. Невже ж він найда, буде битися там один, що хвилини ризикуючи життям, а вона залишиться тут, чекаючи, коли нарешті її віддадуть заміж заполковника? Ні, ні, в неї не вистачить сили так жити, мучитися повсякчас, не знаючи де він, що з ним. «Щодня ждати звістки про його смерть у бою або страту? Ні, такої муки вона не витримає. Туди, до нього, так, до нього, ще раз рішуче», – мовила сама собі Дарина. «Батька покине, бо який же він батько, коли сьогодні вранці міг таке їй сказати».